Якщо за мапою – легенда. Написаний у Парижі у 1976 році блискучий історичний есей Анни Себастьяні про психологію християнського мучеництва «Безвідповідальна послідовність щільна» має такий ліричний епіграф, що то приходили святі, дізнаєшся через століття. Тоді Аска, 1951 Правдоподібно, ця фраза є автобіографічною і стосується зустрічі Анни з майбутніми мучениками катакомбної, української, греко-католицької церкви на горі Тодіаска. Судячи з місця і часу, йдеться про подорож Анни і Себастьяна з Мокрої до Єлівця. Якщо це дійсно так, то найімовірніший маршрут подорожі виглядав так – дойче мокра, Руська Мокра, Кьонінгсфельд, Свідова, Берляска, Підпула, Тодіаска, Близниця, П'ять останніх гори на Свидовиці, Кваси, Менчил, Шешул, Єлівець.